«Замов мені столик у моєму ресторані. Ну, ти знаєш, у якому». А у хутерці?» – посміхнувшись, підтвердила Віра. «Так, годину на дев'яту вечора», – уточнила Ада. «До мене о сьомі ще клієнт приїде». На якусь мить вона задумалася, потім рішуче повторила. «Так, на дев'яту годину. Все, йди». Віра кивнула без посмішки і вже вийшла з кабінету. Ох, не любить моя Віра затримуватися на роботі, прокоментувала Ада. Ледь за Вірою зачинилися двері. Ми працюємо до половини сьомої, але клієнтам іноді зручніше приїжджати саме ввечері. І мені зовсім не подобається, коли підлеглі демонструють з приводу цього своє невдоволення, вела вона далі. Я б давно звільнила Віру, але не можу знайти її гідної заміни. Вона дуже гарний секретар. Слід віддати їй належне. І в усьому іншому вона мене цілком влаштовує. Сподіваюся у нас із тобою, давай відразу на ти. Не буде таких непорозумінь. Ну, у віри, мабуть, родина, висловила припущення Іра. А я жодна, мені особливо нікуди квапитися. Не заміжня? І дітей немає? Виявляючи жвавий інтерес, посміхнулася Ада. Ну і правильно. Я теж одна живу і вважаю, що так ліпше. Але бойфренд є? Трохи насторожено уточнила вона. Іра лише кивнула. Це добре. А ще краще, коли їх багато, реготнула Ада і вирівняла спинку свого крісла. Ну що ж, займемося справами? Чай, каву? Запропонувала вона Ірі. Ні, дякую, відмовилася та. Гаразд. У нас назбиралося матеріалу про нові фабрики, ми з ними тільки починаємо співпрацювати. Ти маєш вивчити і систематизувати його так, як це зроблено по всіх інших фабриках. Віра пояснить як. Разом і познайомишся з нашим асортиментом. З усіх питань звертайся до Віри, вона в курсі справи. Якщо Віра не зможе на щось відповісти, нехай набере тобі Італію, спитаєш у них. Там усі дівчатка говорять російською, тож проблем зі спілкуванням не буде. Матеріал по нових фабриках мені потрібний до завтрашнього дня, а скажімо, годину на 12 Ну що ж, хай щастить. Іра пішла виконувати своє перше на новому робочому місці завдання. А школу вона покинула, так і не дочекавшись змін на краще. Навпаки, Ледь у ще неутвореній державі оголосили нову національну політику, директор її школи, як будь який пристосуванець, відразу переметнувся під інші прапори, і з відданого марксиста зробився непримиренним націоналістом. Прагнучи вислужитися перед новим начальством, він з не меншою запопадливістю облаштовував тепер для свого колективу екзамен зусної та письмової української мови і на підставі його результатів приймав рішення щодо відповідності чи невідповідності кожного вчителя в зайнятій посаді. Іра завжди була аполітичною. Однак те, що діялося в її школі, викликало в неї розгублення. І якщо досі вона ще вагалася та ніяк не могла зважитися на рішучий крок, то тепер заява про звільнення бачилася їй єдиним порятунком. Іспит на відповідність вона все-таки склала, хоч і не так блискуче, як Орися. Утім, поза школою Орися, як і раніше, практикувала російську мову. Але й не так скандально, як Гальперен, котрий взагалі відмовився брати участь у цьому маразмі. І першим покинув школу з політичних мотивів. Багато хто переходив туди, де до всяких перетворень адміністрація ставилася спокійніше. Інші шукали роботу в комерційних структурах. Пішла на пенсію Кірана Тулівна, не затримавшись у школі ні на один день понад визначений термін. Нарешті пішла й Іра. Вона воліла знайти щось зовсім нове та незвідане, що, крім задоволення від роботи, для неї це було обов'язковою умовою, давало б ще й гарний заробіток. І хоча школа ще довго снилася їй ночами, Причому завжди якось страхітливо, а від самого вигляду шкільних приміщень адреналіну у крові додавалося, не минулий місяця після її останнього шкільного робочого дня